A pilóta fülke ajtaja zárva volt, amikor Newbury végre elért a folyosó végére, hogy szembenézzen chapman -nel. A motorok hangosan zümmögtek, a hajó pedig egyenesbe jött, habár még mindig aggasztóan rászkódott ide-oda a szélben. Most egyre feljebb emelkedtek, magasan a gyár és a lent elterülő város fölé. Newbury már igencsak az ereje végén járt, és nagyon szerette volna őrizet alatt tudni chapman -t. Tudta, hogy a gaszfickó elvesztette a fegyverét a gyárba, és bízott benne, hogy nem rejtette egy másikot egy vadonat új hajó fedélzetén, amit feltehetőleg csak néhány nappal a mostani első repülő út előtt fejeztek be. Azonban így is kockázatos játék volt. Newbery tudta, hogy fizikailag meglehetősen messze van a csúcs formájától, és bár Cseppmen csupán egy dilettáns piperköc volt, ugyanakkor súnyi és gátlástalan figura is. Newbery csak remélhette, hogy a meglepetés az ő javát szolgálja majd. Felkészült, megragadta a kilincset, majd határozottan megrántotta. Hátralépett és hagyta, hogy az ajtó kitáruljon, majd neki csapódjon a folyosó falának. Az apró pilóta fülkében ott ült Chapman a vezérlő egységnél. Kezei egy sor, kar, gomb és fogantyú fölött röpködtek, amelyek az előtte lévő pultot díszítették. Fent a polírozott fa műszerfalba kijelzőket építettek, amelyek a magasságot, sebességet és szintet mutatták. A kijelzők fölött egy sor hatalmas, megerősített üvegablakon át gyönyörködhetett az ember az alatta elterülő város panorámájában, valamiféle szürreális madártáblatból, amit Newberynek eddig még sohasem adatott meg. A temze a távolban kanyargott, míg Battersea közeli gyárai és ipari épületei fűszalagokat pumpáltak a levegőbe. Távolabb a Westminster ékkőként látszott a szorosan egymás mellé épített házak tengerébe. Büszke épületek és közparkok, múzeumok és a parlament. A város méltóság teljesen ragyogott, míg eközben a viharfelhők sötét, borongós boltozatot képeztek az égen. – Ugye milyen tetszetős? nem finoman felnevetett beszéd közben. – Gyakran feljövök ide. Persze, amikor jobb az idő, hogy lenézzek a városra. London egy igazi lenyűgöző hely a modern világ központja. Sajnálni fogom, hogy el kell hagynom. Newbery megállt az ajtóba. Miért nem teszi le a hajót, Chapman? Nincs hová menekülnie. Ha most szépen leszáll, megkönnyíthetjük a dolgát. Chapman felnevetett ezúttal hangosabban, és megrázta a fejét. Megfordult az ülésbe, hogy szembenézzen Newbery-vel. Hát, maga is tudja, hogy ez nem így működik, Newbery. Willers minden zsenialitása ellenére is bolond volt. Önként hurogba hajtotta volna a fejét. Én nem. Newberry ököl beszorította a kezét, hiszen nagyon jól tudta, hogy mi következik. Attól tartok, zsákutcába jutottunk. Előre lépett, készen arra, hogy lecsapjon. Chapman felállt, azonban ügyelt arra, hogy a pilóta széke kettőjük között maradjon. Súnyi ne hmm, Valóban így van. Beszéd közben meglendítette az öklét és megcélozta Newbery arcát. Newbery gyorsan lebukott és érezte, hogy a másik ökle egy hajszálnyi céltévesztve súrolja az arcát. Ő is támadásba lendült. keményen lecsapott Chapman szett csontjára, amitől az hátra tántorodott és nekiütközött az irányító bódnak. Maga a mozdulat nem volt különösebben elegáns, de mindenképpen hasznosnak bizonyult. Chapman zavartan ráztal a fejét, aztán gyorsan összeszedte magát. Ki és ellépett az irányító pulton. A léghajó megremegett, és a két férfi egyszerre jött rá, hogy Chapman esés közben valamit megnyomhatott az indító pulton. Chapman a pultra pillantott, Newberry pedig megragadta az alkalmat, hogy lecsapjon. Öklét brutálisan belevágta Chapman hasába, aki levegő után kapkodva összegörnyet, de menet közben ő is bevitt egyet Newberry gyomrába. Newberry neki az ajtó és csúnyán megütötte a vállát. Visszafordult, hogy szembenézzen ellenfelével, ám ez a hirtelen mozdulat végül már túl soknak bizonyult, még a mester kiváló munkájának is. Érezte, hogy a varratai kiszakadnak, és elkezdett ömleni a vér az oldalán lévő hosszú sebből. A látása elhomályosult, és a világ hirtelen feketébe borult. Kinyában az oldalára szorította a kezét, nyúlböri a padlóra roskadt. Csepp mennek csupán egy pillanat kellett, hogy rájöjjön, mi történt, Rávetette magát a feltápászkodni készülő nyúgbőre, kihasználva annak nyomorúságos állapotát. Visszakézből brutálisan arcú csapta a nyomozót, amitől az végig hanyatlott a padlón. Arca sajogni kezdett, és ímeítő sugárba köhögte fel a vért. Chapman nevetett. Csizmás lábával hasbarukta nyúgbőrt, aki a fájdalom és a sok miatt alig bírt levegőt venni. Megpróbált aréb gördülni, hogy valamilyen módon feltornásza magát. De a folyosó túl szűk volt. Teste minden további mozdulat ellen tiltakozott. Egyszerűen képtelen volt annyi erőt összekaparni, hogy megmozduljon, akárhogy bíztatta is elméje, hogy csináljon végre valamit. Csapdába esett a szűk folyosón, és sehová sem menekülhetett a támadás elől. Chapman lassan körbejárta, hogy kiélvezze a helyzetet. Átlépett Newbery ernyett testén, csizmájával megfordította, mint egy úgy talált döglött állatot leköpte newbery utána pedig rugdalni kezdte szavainak erőteljes kitörésekkel adott nyomatékot. Maga nyomorult, senki házi. Tényleg azt hitte, hogy megállíthat? Fogja már fel, hogy azokat, akik hasznot húztak a Willerszel végzett munkánkból, a legkevésbé sem hagyja meg, ha meghal egy pár paraszt, különösen, ha ettől az életük kényelmesebb lesz. Nem lesz itt semmilyen nyilvános felzúdulás, nem lesz itt semmilyen akasztófa. Ő fensége valószínűleg még ki is tüntet a birodalom érdekébe végzett szolgálataimért. Newbury felnyögött, de nem volt annyi szünet a rugások között, hogy válaszolni tudjon. Térdét felhúzta a melkasához, hogy így próbáljon védekezni a csapások sora ellen. Oldalán érezte a melegét. Azt hiszem, jobb lesz, ha kihajítom magát. Tompa dübbenés is hallatszott, majd hangos csengés, és a rugások abba maradtak. Ahogy Newbury kinyitotta a szemét, éppen meglátta a földre hanyatló cseppment, akinek esés közben a feje a falnak csapódott. Sőr Moritz kipislogott összezúzott szemhéja alól. A gyáros, mint egy élettelen roncsomó hevert mellette. Veronika állt a folyoson, kezébe pedig egy hatalmas résztűzoltókészüléket tartott. Sáros volt, ruhája szakadt és vizes, haját egy csomóba hátra vetette. Newberry számára azonban, mint a mennyek angyala jelent volna meg. Köszönöm. Hangja nedves, rekedt krákogás volt csupán. Köhögött és kihány még egy kis vért a padlóra. Ne nekem köszönje, moris Csak kelljen felé segítsen vezetni ezt a szerkezetet. Ha nem vette volna észre, holtsúlyként zuhanunk lefelé. Ha nem jövünk rá, hogyan kell leszállni, akkor mindez hiába való volt. Ezzel Veronika a földre ejtette a készüléket. Newbery felnyögött és a falnak támaszkodott. Hát, ha úgy fel tud kelni. Keze azonban megcsúszott, és sötét vérfoltot hagyott a makulátlan fehér falon. A felkelésben egy kis segítségre lesz szükségem. Veronika fájdalmas arcot vágott, de elhatározása acélos volt. Áthajolt cseppben eszméletlen teste fölött, és megragadta Newbery kezét. Lábát megtámasztotta a túlsó falon, aztán ülőhelyzetbe húzta a férfit. Innen már Newbury meg tudott kapaszkodni az ajtó férfába, hogy felrántsa magát. Bizonytalanul a vezérlő pulthoz botlatozott. Veronika követte. <gül> Hol kezdjük? Fogalmam sincs. Newbery lerögyött a székbe, és megrakadott két kart, amelyek reményei szerint a hajó aljába lévő kormánylapátokat irányították. Kinézett az ablakon. A város igen gyorsan közelített hozzájuk. Veszélyes légörvénybe kerültek, ahogy az erős szél egyik oldalról a másikra csapkodta őket, és Newbury eltűnődött, bajom nem volt e már is túl késő ahhoz, hogy változtassanak a helyzetükön. Ezen a ponton a legjobb lehetőségnek azt tűnt, hogy megpróbálja a hajót a temze fekete foltja felé irányítani. Így a jármű a vízbe zuhan majd bele, és legalább nem borul azonnal lángokba. Legalábbis remélte, hogy ez fog történni. Még léghajó sem jut korábban, nemhogy leszálljon egyel egy folyóra. Ahogy felidéződtek elméjében a Lady Armitage utasainak kiégett holtestei, Newbury teljes újját belevetve meghúzta a karokat, miközben megpróbálta letéríteni a hajót a becsapódás útvonaláról. A motorok köhögtek az erőlködéstől, a műszerfalon lévő kijelzők pedig mind vörösen villogtak. Ha a motorok túlságosan felforrósodnak, azzal a robbanást kockáztatnák, amire begyújtaná a fejük fölött lógó hidrogénnel teli ballont. Newberry kinézett az ablakon, ahogy a város sivítva közeledett feléjük. Tudta, hogy a motorok most úgysem lennének hasznukra. Felkattintotta a jobbján lévő kapcsolót és leállította a motorokat. Az alulról jövő víjogás azonnal megszűnt. Veronika előre sietett. Mit művel? Bízom bennem. Newbery felállt és minden erejével a kormányzókarra támaszkodott. Az ablakon keresztül látta, hogy a hajó orra neki feszül az éleszélnek, de erőfeszítései nem sokban változtatták meg szédítően gyors alászállásukat. Newbery erősen remélte, hogy a víz majd tompítja valamennyire a becsapódást. A léghajó belebukott a temzébe, megpördült az oldalán, és először úgy suhant végül a víz felszínén, mint egy kacsázókő, aztán egy hatalmas hullámot maga előtt tolva lassan lesüllyedt. A ballon a vízszínén lebegett, míg a gondola, amelyet nem úszásra terveztek, gyorsan nyelni kezdte a vizet, és lassan a folyó feneke felé süllyedt. Newberry az adrenalin puszta erejétől hajtva elvonzolta magát az irányítópultól, és eszelős módon keresni kezdte Veronikát, hogy megbizonyosodjon a lány sértetlenségéről. A pilóta széke mögött talált rá, ahova a landulás idejére behúzódott. Newbery gyengéden megsimogatta az arcát. Jöjjön, nem élem tud úszni. Veronika bólintott. Segítsen cseppmann Newbery a gyárosra nézett, aki még mindig eszméletlen volt, annak ellenére, hogy a folyóvíz már elkezdte nyaldosni felfelé fordított arcát. Bólintott. Ha muszáj. Nyögve lehajolt, és egyik karját Chapman hóna alá akasztotta. Veronika ugyanezt tette, és egyesült erővel a kiárat felé vonszolták a testet. A folyosóna vártnál sokkal gyorsabban emelkedett a vízszint, ezért mire elérték a gondola a kiáratát, már könnyebb volt úszniuk. Chapman testét még mindig maguk után húzták. Szerencsére az ajtó meghajlott és kinyílt leszállás közben, így egyesével egyszerűen ki tudtak navigálni rajta. Chapman pedig maguk közt kitolták. A folyó jég hideg volt, Newberry pedig a vérveszteségtől szédülni kezdett, izmai megmerevettek. Dőötten rúgta a vizet, hiszen nem volt hajlandó most cserbe hagyni Veronikát, amikor már olyan közel voltak a megmeneküléshez. A szél és az eső még mindig erősen csapkodott. Most, hogy végre kiszabadultak a hajóból, összeakasztották a karjukat, hogy rögtönzött uszájt készítsenek Csepman számára, és a tőlük telhető legnagyobb sebességgel elindultak a part felé. Néhány perc múlva már a folyópar csúszós agyagán vonszolták fel magukat, maguk mögött vonszolva cseppment. A gyárost a hátára fektették, Veronika pedig fölé hajolt, hogy ellenőrizze lélegzik-e még. Newbury lerogyott a sárba, félig vakon az arcába az uduló esőtől. A szem előtt csillagok táncoltak, a távolban, inna folyón pedig látta, ahogy a léghajót sodorja az ár és löptösi a szél. Közeledő lépteket hallott. Nem vette a fáradtságot, hogy felnézze. Istenem, Newbury! Bainbridge alig ha tudott mást mondani. Tessék, Miss Hobbs, vegye fel a kabátomat! Newbury hallotta, hogy a lány hálásan elfogadja a felöltőt. Felnézett. Bainbridge fölötte tornyosult. Arcát részben elfette az zuhogó esőfűkönye. Newbury elvigyorodott. Jöjjön, Charles, azt hiszem kéne egy orvos aztán minden elfeketedett a szemmel.